«Які орли?» «Дивися на це фото і думаєш!» «Поклялися люди в дружбі на все життя, ні перед чим не відступлять!» «З усякої біди визволять одне одного!» Був сфотографований і єдиний кінь, що повернувся з Карпат, наш славний орлик Хоч як голодували партизани в горах, але на цю гніду конячку з гривою підстриженою їжачком Подарунок одного путивльського колгоспу, ні в кого рука не звелася. Тисячі кілометрів пройшов орлик з нами. Це був кінь комісара. Потім він дістався командирові роти П'ятишкіну. В горах, поранений у ногу, П'ятишкін не сходив з орлика. Вночі лісовою гущавиною бійці йдуть ланцюжком, тримаючи за плече один одного, щоб не розгубитися. Орлик бреде позаду і ніколи не зіб'ється з дороги, навіть без повода. Диво кінь відзначався і витривалістю, і розумом. Коли партизани ховалися в горах, він жодного разу не заіржав, ніби знав, що не можна. Ворог почує, на кручі, як людина, коліньми видирався. У Карпатах Орлик довго харчувався тільки листям дерев. Почав від виснаження сліпнути. Останні сотні кілометрів цей кінь ішов зовсім сліпим. Напевно, нюхом, як собака, відчував сліди. «До музею поставити б цього коня», говорили партизани. У Південному Поліссі, неподалік нашого місця, збору, базувалося велике з'єднання ровенських партизанів під командуванням вже знайомого нам «Бегми». По сусідству діло з'єднання Сабурова, з якими одночасно вийшли в рейд на правий берег Дніпра з Брянських лісів і нараз зустрічалися в поході. Тут ми знову встановили зв'язок з білоруськими партизанами. Їхні табори знаходились за кілька десятків кілометрів від нас. У цьому партизанському краї, що мав свій аеродром, на який прибували літаки з Москви, Наші бійці відчули себе так, немов повернулися додому. Хутір, де розташувався штаб з'єднання, називався так само, як сусіднє з місто Конотоп. До Путрівля залишився один перехід, а машиною година їзди жартували путивляни. І справді, хіба мали тепер значення кількасот кілометрів, які все ще відокремлювали нас від Путрівля – коли Червона Армія вступила вже в Полісся І наша мала земля знову ставала великою Хутір Конотоп Це кілька будиночків на лісовій галявині В ньому крім штабу з'єднання розмістилися розвідка Підрозів зв'язкових Тут же обладнали баню Партизанські роти розташувалися навколо хутора зайняли район лісу радіусом 15 кілометрів Пора стала холодна Пізня осінь я наказав влаштуватися ґрунтовно, щоб як слід відпочити і відсвяткувати 26-ту річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції, що не влижалася. Бійці постаралися. Наш народ любив обживати табори по-хазяйському, а після походу на Карпати всім, як ніколи, хотілося бодай кілька днів пожити затишно. За якийсь тиждень у лісі навколо хутора Виросли в партизанські селища, будували, змагаючись, взвод із взводом, у кого буде краща землянка. Тому всі оселі вийшли на диво міцні, зручні, просторі, деякі роти, особливо ретельні в опорядженні своїх селищ, проклали навіть доріжки, посипали їх жовтим піском, поставили вздовжних лави. Щоб прикрасити, а заодно і замаскувати лісову галявину вибрану для святкового торжества, було заготовлено багато возів ялинових і соснових гілок. Їх розставили алеєю від штабу, що містився в будиночку біля самого лісу, до трибуни, спорудженої серед галявини і навколо неї великим пишним вінком. З цієї трибуни я оголосив підсумки 26 боротьби в тилу ворога. «Пройдено з боями 10 тисяч кілометрів по областях України, Росії та Білорусії. Знищено тисячі гітлерівців, пущено під укіз 62 залізничних ешелони, зруйновано 256 мостів, знищено десятки складів з продовольством, обмундуванням та боєприпасами. Більше ніж 200 кілометрів телеграфних і телефонних проводів, 50 вузлів зв'язку». До 500 автомашин, 20 танків і бронєвиків.